Ander Lipus, gaixo egunon? Egunon, bai. Juan Antonio Urbeltzek sorturiko Martin Zalakain ikuskizunean, parte hartzen duzuzuk, zuk, daro dantzariren artean izanen zara holtza gainean ez da, epio barojaren azalean, paperean ikusiko zaitugularik, Eta Juan Antonio Urbeltz koreografoak errandu narrazio dramatikoa duen dantza ikuskizuna bada onakoa, alako lanak sortzeko iturarik, ez dagoela Euskal Herrian, zuk zer deritzozu? Bai, e, ba, ala da, e, bere, e, berak lortu nahi izan duena edo egin nahi izan duena da dantzaren bitartez, istorio narratibo bat kontatzea ez da. Eta alakorik, e, ba, gutxitan ikusten da, E, normalean e, oso zailkatuak eda udelako e, funtzioak edo da, e, arte esparru ezberdinak, ezta. E, normalean Euskal Dantzak ikusten ditugunean, Dantzak ikusten ditugu bakarrik eta listo. Antzarkia ikusten dugunean, antzarkia ikusten dugu eta listo. E, aktoreak, jokalariak eta listo. E, musika kontzertuak, baina e, hemen kasu honetan. Ba, badu antzerki, antzerki bere osotasunean hartzen duen ideia hori, ezta? Eta zentzu horretan, ba, bere sitasuna da, kasu honetan, dantzariek, edo dantzariek, dansa, oieta, oietako dantzari batzuk personaiak bilakatzen direla. Orduan, e, onpioren narratibaren e, bitartez, publikoak dantzari oietan personaia batzuk ere ikusiko ditu. Kasu, Martin Zalakain bera, protagonista, Bere maite mindua, eta gero aurrerago bere andre izango dena e, Katxalin Oando, bere Anaia, Carlos Oando, e, Martin Zalakainen Osaba, Teiagorri. Ikusiko dugu baita ere Carlisten e, garaian kokatua baita gopio baro jaren e, Santa Cruz a E, ikusiko dugu harkale ostatua eta harkale jabea, ostatuko jabea. Beraz, badago, zerbait bapatean, e, ba, zerbaitek e, e, beste iruditegi bat hartzen duela eta beste sentzu bat hartzen duela. Hau da, tantzariak e, jo, ba, personaia bilakatzen dirala, eta hori oso interesgarria da. Gero egia da, eta nola ez iparraldean, antzerki osotasun hori baiba gaudela ohituak ikustera, ez da? Kasu, ba, libertimentuetan, pastoraletan, e, maskaradetan, baina... Hor ere, e, eta bueno, hemen baita ere, normalean, e, e, naiz eta hor e, denetarekin ikusi dantza egiten denean, dantza egiten da, jokoa egiten denean, jokoa egiten da, eta musikariek musika joten dute, ez da? Eta hemen ere antzerako zerbait gertatuko da, baina, ba, ideia horrekin kasu honetan, dantzariak, badira, personaak dira, ezta. da? Gehi, e, Juan Antonio Urbeltzen iruditegi eta simbologia guzti, guztiarekin, ez da? Hori da? Eta zuk nola bizi izan duzu proiektu hau? Ze desafiori aurre egin behar izan diozu? Bueno, bon, noretzat e, izugarri dizugarri ederra izanda proiektu honetan parte hartzea, ezta? E, asiera batean e, ezin nuen e, lanpetua behin garai hortan e, Frankoren bilogari gutuna obrarekin harikinan, daurak bazuten batzuten asmoa lehenago estrenatzeko, eta nik esan nion, Juan Antonio hori ba, pena nuela, baina ezingo nuela parte hartu, eta bueno ba, ba beste batekin e, parte hartzeko, edo bueno, nik lagunduko nuela, baina ezin nuela, eta Alako batean, bazan zidan, bai itxarongo zidala, eta e, e, ba, orduan ezan nuen bai itxaraten bai da zuen, ez daukat eskuzarik eta oso gustora parte hartuko dut. Nerezat... E, Hori susentzea eta hor ibiltzearetzat e, urra handiak dira ez da. Egia da e, ni ez naiz dantzatik dakidana da, ba, oso gutxi baina beinatzat oso oso aberazgarria da Juan Antonio Urbeltzek eta bertan dauden dantzari maizu eta irakasle guztiakin e, ikasi dudana ez. Orduan horregatik zen eretstzat proiektu bat ikaragarri ederra. Gero baita ere ederra zen, Aktore bezala gutxitan eukiko dudalako oholtza hainbeste jenderekin, hainbeste dantzarirekin, hainbeste artistekin partekatzeko eh, parte aukera hori, ez da? Eta gero, nenetzat, ederra izan da ere, Euskal Herriko punta ezberdinetako edo herri ezberdinetako eh, dantzariekin, da jendearekin, jendeakin aritu nahi zelako, ez da? Eh, pentsa... Obra ontan parteatzen dute Portugaleteko eh, por, por, eh parte hartzen du Portugaletekoa dantza taldeak, eh, dantza taldeak, Iruñakoak, eh, eibarkoak, helgoibarkoak, astigarrakakoak, donostiakoak, argiakoak, eurak, e, miarritzekoak, beraz bera niretzat hori ere ja hori dena partekatzea eta hori bizializatea eta errepika errepikaoietan egotea ba, izugarria ederra izan da. Ba antzokian eskeniko dutena asteburu honetan, iruñan, donostian eta bilbon ere emana izan da, eta Martin Zalakain proiektuari buruz zuk errantzen uen, kolosala izan entzela, Nola jaso du, publikoak ikuskizu nau? Ba, asken oroitzapena, bo, baluartekoa da, iruñako antzoki edar hortan, eh, mila berreun pertsona Ikusle guri begira, dantzariei begira, e, onpion itze, itzak entzuten, eta izugarri edarrai izan zen azken emanaldia. Baita besteak ere, ez da? Ikustea antzokia jendez gainezka dagola, eta azken baten euskal kultura goz eta bertan bat dantza antzarkia dena nahaztuz, e, hain gauza edarrak partekatzea publikoarekin, ba, oso esperientzia edarrai izaten ari da, eta Eta egia da, e, nik uste dut, e, e, hau dena amate egiten da, ezta, e, eta nik uste dut horrek egiten duela baita ere kolosala izatea. ezta. E, ez da posible gaur egun ditugun strukturekin e, hau maila profesional batean ematea, ez da gola ko hortarako e, politikarik, ez da gogorik, baina e, jendeak hartzen dion ilusioa saletasuna eta, eta maitasuna egiten dion, egiten duen horri, ba, izugarri edarra da, da? eta hori bizitzen ari naiz ni, eta bueno, ni ba, profesional bezala ibiltzen naiz, eta esan aldut, eurak egiten duten lan hori ere, azkenean oso profesionala bilakatzen dala, eta eta publikoak hori eskertzen duela, eta ikusten duela, eta, ba, izugarri edarra darra izaten ari da. Bander lipusekin mintzatzen segituko dugu orain, Juan Antonio Urbeltzek zuzen duen eta argia dantzataldaren eskutik eta oleratzen den Martin Zalakain Ikuskizun asteburuntari ikusi al izango baitugu Baionan, Baionako antokian eta Ander Lipus aktore eta taula zuzendari baita e, proiektu honetan. Ba berekin xetasun e, bilduko ditugu berala eta Ander e, errandugu Pio Barojaren Martin Zalakai nabenturazalea Aldaberrian oinarritutako lana dela honakoa, Euskal Herrian kokatua 19. mendean, 3. gerla Karlistan, da, Eta irakurri dut western karlistatzat jo daiteken lana ere izan daiteke launakoa, ala da? Bai, bueno, hori pintzela da horiek edo idia horiek arkaitzkanotik e, e, sortu dira, ezta. da? Arkaitzkanok egia da, itzugarrizko lana egin zuela. Nik asiera batean, e, lan ontarako... Eh, lehen lehen pertsona etorri zitzaidana burura antxon luku izan zen, ez da, batez ere antxonek daukan jakituria gatik, bere jakintza gatik eta eh, asierako proposamenean pixka bat galdua sentitzen nintzen, eh, ez, ez nekien, ez nola eldu Juan Antonio Urbeltzen proposamena eta berak lortu nahi zuena, ez da eta ba, antxonek berak ere ezan zidan, hau beharko luke idazle edo bertxolari gipuzkoako bertxolari batek idazle gipuzkoar batek ez da eta, eta bueno, hola ba, plantatorik gero ezan duen agian ba, bueno, ba, ontarako aproposena e, arkaitzkan izan daiteke ezta. Da? berak badu abilesia idazkerarako, nik maite dut baitere, nola idazten duen eta etzen gauza arresa batez ere e, ba, onpioren eleberri hori oso aberatxadalako garai jakin bat irudikatzen du e, gerrakarlisten garai hori e, ez dakit e, bi Eh, kontrabandoa ikusten da eh, bi herriak bueno, mugaz bestalde nola pasatzen den martin eh, ikusten ditugu eh, zaroko herria adibidez ikusten dugu baina baita ere lizarra badago Euskal Herriaren iruditegi eh, geografiko oso aberatxa baita ere Eta egia da, bueno, berez erderaz idatzia dagoen, e, badaukagu euskarazko itzulpen baita ere, Koro Navarrok idatzia, eta arkaitzkanok, ba, Koro Navarroren e, eleberri hortan, itzulpen hortan e, egin zuen bere idazkera. Idazkera guztiz laburtu genuen, zezin genituen personaia guztiak e, e, sartu eta sortu e, obran bertan, eta... Gehiago, igual, guztatuko leitzaidakena aspie marratzea da publikoak zer ikusiko duen. da Nere ustez, e, esagutzen duenak alde batetik, badago e, Pio Barojaren eleberria, e, Zalakain aventura deitzen dena, baina bestalde nik uste publikoak ikusiko duena da Juan Antonio Urbeltzen Martin Zalakain. Eta guztu gauza desberdinak dirala, nik uste Juan Antonio Urbeltzek beste... E, aratago joan dela e, dantza eredu hartuta oinarri hartuta eta berak zituen berak beren buruan zebil, eta bihotzean eta lekustenatik izan dituen doinuak melodiak, dantzak, pauso berriak e, arakatzea e, ikertzea, hoiekin jostatzea, e, beste kultura batzuetatik e, arrapatzea heltzea. ia berak beti eginduen bezala ez da hori bai beti ere tradizioa alik eta gehien errespetatuz, Yeah eta sentzu bat emanez, ezta, tradizio horri, ezta. Ez da? Eta orduan ba, hori, ni gustu publikoak bai, onpioren e, e, mamua hortik ibiliko da, nik e, piska bat gorpustuko dudana ez dana, ezta, baina gero azkenean horralako beste simbologia bat, beste iruditegi bat agertzen da eta beste e, mundu bat, e, mundu simboliko bat agertuko da eta bueno, azkenean eta batez ere dantza da ikusiko duena eta dantzas kontatua izango da Martin ez da eta Uste dut hor egiten duela ikuskizun hau ederrza eta gozatzeko modukoa izatea Arkaizkanok beraz idatzi du ikuskizunontarako gidoia, berrehun da berrege hamar horrialdetako elaberria bost horritara laburtuz errantiguzu eh, liburuko hainbat pasarteta gertakari hartu ditula arkaizkanok ikuskizunontarako. Eta zehazki zuk taula gainean bio barroja idazle ezagunaren erroan ikusiko zaitugularik eta dantza balin bada protagonista, Zuk zer egiten duzu zeazki oltza gainean arilkatze lan bat? Bai, azkenean E, nik egiten dut onpionen personaia, Pio Barojarren personaia, ja, persona ja, eta personaia ja, e, onpiok azkenean da kontatzen du gertatuko dena eta gertatzen ari dena. Kontatzen du eta nolabait eh e, publikoaren subie egiten du, ezta? Jendeak jakin dezan gauza bakoitza nundik dijoan eta eh e, norantzadoan, ezta? Hasieraan ikusten dugu e, Martin Sallakain txikia zen eskolan biurria zenean eta, eta ikusten dugu ba, Martin Zalakain dantzari txiki bat eta hor ikusten dugu adibidez ba, historian kontatzen da teia gorrik erakutsi, erakutsi zizkion gauza denetarik egiten ez da? E, gauza Onak eta gauza okerrak baita ere, baina horri ikusten dugu bapatean, hori ba, e, pixka bat joananek nola moldatu duen eta bapatean bat, toiak horrik nola aurrele irakusten dien dantza ez da. Ba, ez dakit orduan, ba, hartzen du poetika bat ba, desberdina dena, baina bueno, iruditegi hortan posible egiten duna eta... eta E, ulertu alduena publikoak errez, ez da errezki. E, egia da adibidez Martinen herio bera ere ba, eleberrian era batera dagoela kontatua, baina ba, uste dut Juan Antoniok oso e, modu elegantean eta politeane... E, ilu lortu dugu irudikatzea martinen eriotsa baita ere oso manera poetikoa, ezta? Da? Eta dantzaren bitartez, ezta? Da? Eta hori nikusten dut hor ba, hartzen duela istorioak edo ikuskizun honek bere xarma, ezta? Nola kontatua izan den ezta? Eh gero badaude beste irudi batzuk agian ba, Ba, e, batek eleberria irakurtzen duenean ez lukela ola imaginatuko baina e, Juananek gurera ekarri nahi izan du, ezta eta hor dago lantzeko iauteria adibidez ezta e, agertzen denean E, egia da, hor onpioren e, eleberrian momentu baten zirkoa etortzen da eta hartzaren historia dago eta nola hartzak bere ama hiltzen duen e, eta orduan hori dena ezin da kontatu, baina bapatean negu hori bai kontatzen da eta negu hortan lantzeko iauteriak nola irudikatzen diren bapatean bai eh ikusten da azken baten herri bat eta herri hortan ba personaia batzuk eta bueno ha, nik uste dut hori ba gauza oso oso interesgarria izan dela eta eta jendeari oso ondo sartzen saiola oso ondo Oso ondo e, bizitzen duela kontakizun hori. Ba Martin Zalakain ikuskizuna, gogoratuko dugu larun batuntan baionako antzokian izango dugula gaueko zortziterdietan eta igandean ere bigarren eman bat enda arratsaldeko bostetan. Bander Lipus, eskerrek asko. Zuei eta antzokietan ikusiko gara.